Szervusztok! Az önkényes Mérvandó és Pusé Robert köszönt benneteket Horváth Oszkárral egyetemben. Ezen a csodálatos keddi napon visszautaznánk a takarékbélyegek korába. Ö, emlékeztek -e a takarékbélyegekre? Nyilván emlékszik, akinek van mire emlékeznie, de azok kedvéért, akik nem érték meg általános iskolásként, vagy gimnazistaként a 80-as éveket. Egy ö, olyan füzetről van szó, amelyben amelybe ilyen kis, kis, kis névértékű bélyegeket vásárolhattunk az osztályfőnöktől mondjuk, vagy én nem is tudom, hogy ki árusította, és ezt szépen teleragaszthattad a tanév alatt, majd nyáron teszem azt, beváltottad, és akkor volt a időre pénzed, Sőt, vagy gyűjthettél reklám. valamire? Hát volt erről szóló reklám, hogy gyűjtsd a takarékbélyeget, és a geszti Péter mondta föl. De még, de még a mézga aladár Na Igen, igen. <laughs> Nagyjából? Igen, kb. Aha. Egyfelől ez valahol, bár fura, hogy a, a szocializmus utolsó évtizedében találkozunk vele, de ez egy pénzügyi nevelés. Ugye a takarékosságra próbál ösztönözni. Más kérdés, hogy ugye a takarékosságot azt a takarékpénztárban teszed meg, tehát ő, ő ezzel egy tőkéhez jut, amelyből te nyilván kamat formájában részesülsz. Itt arról van szó, hogy nem csak te takarékoskodsz, hanem közben az állam, amelyiktől megvásárolod a bélyeget, amik te a bélyegeket gyűjtöd, ő a pénzedet ő, forgatja. Igen, érted, addig, és, és, addig kaszinózik. Igen, és a profitot megtartja és aztán amikor te beváltod a bélyegeket, akkor a vásárolt árukon váltod be, tehát kvázi az a pénz, amit ő kiforgadt belőle az alatt az idő alatt, az az ő pénze. Tehát, hogy ez igazából már eleve egy ilyen egy, hogy mondjam, egy banki konstrukció volt az állam részéről, igen. amit e, amit nekünk. Feltőkésíti az államot, likviddé teszi, kap készpénz, és, igen, és, azt és mi, kereskedik vele. Lenyomták a mi torkunkon, <gül> mint egy szolgáltatást, ami egy lehetőség. De miért kell nekem bélyeget gyűjtenem? Hiszen ott a pénz. Miért ne gyűjtsem a pénzt? Ő, miért kell kérdezni, e bélyeget mert, vennem belőle? Kérdezném, mert nem tudom, hogy névértéken vásárolták-e vissza, vagy kamattal 0630 20 10 ott bevalahattak a régbélyeg gyűjteményt, az mondja meg nekünk, hogy ott létezette a kamat fogalma. Én ugyanis életemben egyszer vettem magamhoz magát, ezt a gyűjtői egy ilyen aranyos kislány volt rajta, meg tudod, olyasmi volt, mint a gyereknyomdában nyomdában a, a tör és meg a, a makmarci makmarci az összes képet a makmarci rajzolója készítette. Az összeset. Uh -huh. ilyen vidám szocialista gyerekek voltak rajta, akik vidámon bicikliznek a szottáborban, meg a, Bal a Balaton-Szepezdi üdülőben, akik vidáman pingpongoznak, de ilyen, tehát a tudod, a az a szocialista eszmény a, a, a, a művelt népről, meg a daluló ifjúságról, akik ilyen kantátákat énekelnek egész nap, és így, be így bezengik a szocialista égboltot. A nótafa vezetésével, aki Igen. az őrsben a szép hangú notát tudó gyerek, nem? Igen. Most összegyűjtötted ezeket, én nem. Én egyet talán beragasztottam, és soha többé nem vettem egy következőt, és tegyük hozzá, hogy ennek megfelelő is a felhalmozási kultúráltságom. Már, már 1974-ben is volt, és nem volt kamat. Nem a volt hallgató. kamat, igen. 92-ben szűnt meg, tehát picit még túlszaladt a 89-en. Mivel, hogy egyébként Valóban gazdálkodásra, vagy hát inkább azt mondom takarékoskodásra oktat gazdálkodásra, akkor oktatna, hogy ha. ha, ha projekteket hasonlítanál össze, és azt mondanád, hogy három takarékbélyek közül választhatsz, az egyik ilyen névérték minimumot határoz meg, a másik meg olyan kamatot ad, tudod, és a végén kiszámolnád, hogy a befektetéseddel nyáron mennyire marad értékénél a pénzed, vagy mennyit keresel ezen a tranzakción, de hát itt szó nincs erről, itt csak egyszerűen bevartad a párnahuzatba ezzel a bélyeggel, csak ja. azt a párnahuzatot, amíg, amíg ö, aludtál rajta, azt az állam forgatta. Ugye? Hol van ez az intézmény ma? Részben a bankszámládon, megtakarítási számládon, ö, és ott valóban kamatozhat. Lehet állampapírban is, hogy az állampapírnál az a, a truváj, hogy elvileg garantáltan visszavásárolják a megegyezett értéken, tehát úgy adósodnak el neked, hogy ott nincs olyan, hogy nem kapod meg a pénzedet, mert az államnak korlátlan hitele van. Ö, viszont, nem, nem feltétlenül a gazdálkodás vágya ö, és annak a tüze gerjesztette ezt a gyűjtést, hanem maga a gyűjtő szenvedély. Az hogy, az, hogy ott van előtted egy füzet, amelyben van, mit tudom én, 24 osztás, 24 bélyegnek van benne hely. És ahogy elkezd betelni, már nagyon zavar, hogy hát most már akkor ez az oldal lesz teljen be, mert nem néz ki jól, és ezért elkezd takarékoskodni. És ez a ez a, ez a teljességre való igény ami élteti a, mondjuk a benzinkutaknak, az áruházaknak és, a, és a, a bolthálózatoknak az ilyen hűségbélyeg és hűségpont rendszerét. Ugye van a kártyás, meg van ez a bélyeg beragasztós. mindig megkapom ezeket a bélyegeket, és én nem tudok ezekkel mit kezdeni, és ezek elvárják, hogy én ezt egy ilyen füzetkébe beragasszam, hogy a legvége az legyen, az legyen a katarzis, hogy féláron megvehetek egy hátizsákot, amire nincs szükségem. Tehát hogy nagyon olcsón megkapjak valamit, amiből nekik nagyon sok van, nekem meg egy se kell É, és igen. akkor ez. De, de, de érted, hogy valójában azért kéne összegyűjtenem ezeket a bélyegeket, amiket így ingyen hozzám vágnak, és nekem nem kell. Hogy végül elfogyasszak valamit, amire a adott illető cég szerint, vagy ő hálózat szerint nekem szükségem van, bár én nekem nincs, mert ha lenne, már megvettem volna teljes áron. Igen. De akkor ők féláron adják, tehát nem az történik, hogy összejűjtöl az összes bélyeget, és kapsz valamit, amit amúgy nem kaptál volna, tehát ajándékot kapsz, hanem egy olyan 50%-os 50 kedvezményt kapsz, ami megint csak Arról van szó, tehát ez egy játékelméleti dilemma. Belevisznek téged egy, egy olyan helyzetbe, egy olyan ö, szituációba, amelyben már rengeteg pénzt elköltöttél az adott bolthálózatban. 20-30 ezer forintot költesz vásárlással olyan Igen. dolgokra, amit amúgy is vennél tényleg, Párizs is és, és így betelt a füzet. És akkor bet. Végig a végigragazgattad végig a matricákat. Na most, hogy betelt a füzet, és féláron megvehetsz valamit, valami ócskaságot, amire semmi szükséged nincsen, most már nem, nincs értelme kiszállni a játékból, mert akkor fölöslegesen gyűjtögetted azokat a bélyegeket? Fölöslegesen ragazgattad azokat a bélyegeket? Most már érdemes élni ezzel az akcióval. Jó eséllyel, ha nem gyűjtesz előtte bélyeget, nem vennéd meg féláron azt, amit a bélyeggyűjtögetés után már meg fogsz venni féláron. Hiszen jó eséllyel, a féláru akció nem lenne annyira kedvedre való, hiszen alapvetően a vásárlás, alapvetően a fogyasztás abból indul ki, hogy nekem szükségem van valamire, ami a boltnak van, de nekem nincs. Na most, hogyha nincsen olyan dolga a boltnak, amire nekem szükségem lenne, akkor nem költöm el. Kivéve, hogyha tényleg összegyűjtöttem egy füzetnyi bélyeget, mert akkor ebben a szituációban csak egyféleképpen tudok nyerni úgy, hogy megveszem féláron azt, amire nincs szükségem. Ha nem veszem meg, vesztes vagyok. Ha nem, meg, ha nem veszem meg, eltékozoltam egy csomó értékes bélyeget. De valójában a bélyeg értéktelen, és egyetlen egy funkciója van, hogy megvegyél valamit végül féláron, amire nincs szükséged. Az a, az a véleményem, hogy nem feltétlenül ócskaság, amit adnak, Ö, ezek különböző minőségű és állkategóriájú termékek. De nem az a lényeg, az ócskaság nem ezt jelenti. Jó, jó, az o, a limlom a a, nem azt jelenti, nem azt jelenti hogy, hogy nem azt jelenti, hogy ócska a minősége. Azt jelenti, hogy limlom. Azt jelenti, hogy nincs rá szükséged. Azt jelenti, hogy plusz egy tárgy. Igen, nem a használatában fogod kifejteni a tevékenységedet, hanem a tárolásában. Ö, ami szintén az én véleményem, de gyanús egyszerűen, hogy időnként olyan prémium minőségűnek beállított termékeket lehet megvásárolni ezekért a pontokért, amelyért normálisan nem adnék annyi pénzt. Tehát mondjuk egy, egy, egy étkészletért annak a negyedét adnám mondjuk egy, ö, egy helyen, ahol én mondjuk ilyesmit venni szoktam. És értem, hogy van négyszer és tízszer annyi, annyiért is, sőt, nagyon prémium étermekben mondjuk esetleg olyan van. De van olyan termék, amiről az életemben nem hallottam a márkáról sem. És akkor ez a pontgyűjtő füzet beteljesíti azt a, azt a funkciót a márka számára, hogy ismertét teszi Másrészt az ár, ami oda van írva, az nekem mindig gyanusan magas, és abból adja ezt a kedvezményt. É, valamint nem ajándékot kapsz a végén, hanem kényszer. Tehát nem az történik, hogy 30 ezerért vásároltál? Hát akkor olyan hálás vagyok, hogy abból ezer forintot levonok a következő számlád végéről. Mondjuk, Bármit mondjuk. is akartál venni? Igen. Nem költheted el a pénzedet irányítottan, hanem költsél még. Igen. És plusz, akkor azt az érzést tapod, hogy vissza én mondom belőle. meg, hogy mire költsél. Ne te, tehát ne te válasszál. Én adok neked egy én, 8 vagy 12 elemből álló kínálatot, és te már abból választhatsz. Most ez a marketing szélhámosság, ez rengeteg olyan terméket ad el, amire amúgy nincsen szükséged. Mi a marketing szélhámosság? Az, hogy kírják rá az aktuális árának a kétszeresét, áthúzzák, és aláírják a felét. Ez, Érted, sose ez, volt annyi... ez az, amit nem tudok, mert ezek a termékek annyira ismeretlenek számomra, hogy nem tudom az eredeti értéküket. Na de, de talán, ki tudja? talán ez sem véletlen. De ugyan ki tudja az eredeti értéküket, talán volt, volt eredeti értékük? Ha volt eredeti értékük, mikor volt ez kapható Abszolút. azért a pénzért? Ki, Érdekük, ki érdekükben le? áll, hogy ne legyen eredeti pontosan, értékük, a szólt... legyenek, mert így, így bármilyen árazást elviselnek. Ha én, ha én el akarok adni neked 6000 6 forintért valamit, alig ha veszed meg. De ha fölírom, hogy 12 ezer, áthúzom, és Ad, aláírom, adom. hogy 6 ezer, ha van nálad füzet, tele bélyeggel. <gül> Tehát még feltételt is szabok. A Nem könnyítem meg, hogy megvásárold. Arról van szó, hogy kell egy füzet, kell, hogy tele legyen bélyeggel. Nem, nem, nem raktad tele a bélyeggel a, a füzetedet? Nagyon sajnálom. Ilyen módon nem áll módonban odaadni neked ezt a nagyszerű beat, ezt a nagyszerű Indegít. sapkát. 12 ezerért se? világos, Tehát hogy egy elérhetetlen termékre adásul, úgyhogy te VIP-vél nem esülsz a bélyeg összegyűjtésével. Nagyon sok üzenetet kaptunk szokás szerint. Ezt a nincs rá szükségem dolgot ki lehet terjeszteni a birtokolt javain 90%-ára, szerintem írja a hallgató egyetértő. Legyen 85, mert az a bűvös szám az Ingen. önkényes mérvadóban, de egész nyugodtan. A versenyhivatal felszólíthatja a fiktív kezdő árat tartalmazó akciót, hirdető céget, hogy bizonyítsa be, ténylegesen alkalmazottáról van-e szó. Ha nem tud bizonyítani, büntet, lást például Intersport vagy sok más példa írja Máté. Aha. Na de ilyen, tudjuk, hogy Magyarországon, Magyarországon a törvények a multi. Számára, inkább a féle ajánlások az állam részéről. Tehát az, hogy itt Magyarországon törvények vannak, hát például van egy reklámtörvény, amely szerint nem lehet idegen nyelven hirdetni nyilvánosan. Ugye ehhez képest, meg a Szélkálmán téren ki van hatalmas betűkkel, hogy McDonald's, I'm loving it. De... Na, milyen érdekes. Mm. És, és, és közben a hatályos törvény szerint az nem lehetne ott az ne, a felirat. Nagyon, de mégis ott van a felirat. Sok, Nagyon sok amerikai márka esetében így van, és ha megfigyelted, az illatszereknek a, a reklámjában szokott menni ez a new fragrance from akármi. Ez eleve törvénytelen lenne. De, de, mi, mi közön van nekem ahhoz, hogy mi az, hogy fragrance angolul? Ott hát nem érdekel. Miért nem mondja, egy illat? Mm. De nyilván a lényeges tartalom, ami tájékoztat vagy arra, arra hivatott, hogy tájékoztasson, az magyarul van ott, az úgy kell legyen. Vagy volt például ilyen, hogy kénytelenek voltak írni, hogy gyors kiszolgáló étterem. Megvan? Miközben Igen. Oroszországban, konkrétan mondjuk például a McDonald's esetén, az van kiírva, hogy McDonald's Cirill betűkkel. Tudod? Uh -huh. Ahogy képzeld el a végén a D-t, meg az s uh -huh. Az a D betű, az a kis helyfeltoronyszerűség, és az S betű, ami a C. Uh -huh. Parádés. Uh, azt írja nekünk Beatrix, hogy nagyon jól emlékszik a takarékbélyegekre, de szerintem semmi köze nem volt a takarékoskodáshoz annál inkább a stréberséghez hát ezt nem tudom, de nem gyűjtöttem és Tréber sem voltam, tehát eddig ez megáll azt írja, hogy kisdobosként és úttörőként jó pontokat kellett szereznünk például beteg felvinni a leckét majdnem szó szerint az átmenni nem akaró képzeletbeli vakokat átsegíteni az úttesten van, van egy ismerősem aki tényleg átsegített egy vakot aki nem akart átmenni <tos> De hmm. akkor majd valaki visszasegítette. Veletet, úgy tűnik, hogy ő jobban át akart segíteni egy vakot, mint amennyire, mint amennyire egy át a... akart kelni. Miki azt írja, hogy szerinte az LSD-s maradt nekünk a takarékbélyeg után. Igen, igen, igen. Az az igazság, hogy, hogy a, a, mi, a, mi a, a mi nemzedékünk LSD-bélyegekkel takarékoskodott. Ö, az a helyzet, hogy. De nem, van, nem, nagyon, nem, nem. Ér... Nagyon nem takarékoskodott a nemzedékünk vele, ez is, ez is igaz. Soha nem láttam LSD-s és azzal üzérkedő az embert se. Mindig felhívták a figyelmet, hogy az iskolák különösen az ilyen aranyos emblémájú bélyegeket osztogató embereket kerüljük el, bármilyen bélyegről van szó, mindegy mivel van átítatva, most ez az LSD nyilván a legjobban pörgő ö, aszociáció. Életemben nem találkoztam ilyen intézményjel. Nincs, nincs másfajta. Aggusztál. Nincs másfajta. Nincs más, amit begyalhatnám. Benyal, mert nincsen olyan, amit mikrogrammokban lehetne mérni, nincs olyan, amiből ilyen kis toxikus mennyiség elég lenne. Ennek megfelelően nincsen gyakorlatilag semmi más, ami bélyegre kerül, mint LSD, uh -huh. illetve az a ragasztó, tudod, amivel fölragasztod a borítékra. Az LSD-vás, mint a gomba, csak szintetikusan állították elő, és ezért van olyan. Eszencia sűrűsége, vagy? Igen, mondjuk akkor, hogy így, igen, igen, igen. olyasmi igen. Az ószövetségben a vándorló zsidó nép az összes kincset, melyeket Mózesék tároltak, egy idő után visszakövetelték a nem takarékos gyerek. Mózes ezt nem engedte. A takarékbetétkönyv szét nem osztott, hanem megtakarított vagyomból mi lett? Aranyborjú írja a hallgató. A hallgató úgy érzi, hogy nálunk egy kis vallástörténettel mindig be lehet vágódni, bármiről is legyen szó. Inkem nálad. A pénzed ráadásul inflálódik. De, de, de a bélyeg is inflálódik, ha névértéken veszed, és névértéken veszik vissza tőled. Érted? Tehát akkor, akkor a bélyeg ugyanúgy inflálódik, mint a pénz. Semmi nem változik. Olyan, mintha pénz én, lenne. Én, én most, mint, mint közgázt végzett ember, tanítok a közgazdászoknak valamit amit nem hangzik el az egyetemen. Sok más dolog mellett sem ö, arról, hogy hogyan kell ö, pénzt képezni, megtakarítani, vagy egy vállalkozást elindítani az első ötven emberig. Ugye? Ahogy az első milliót azokban, a, azokban az interjúkban is nem illik firtatni, úgy, úgy a közgázon sem tudják megtanítani neked azt, hogy hogyan csinálja egy céget, csak azt, hogy hogy dolgozzál ott, ha már van. Ö, és a következő, a következő a felvetésem, hogy én nem vagyok egy félretevős, takarékoskodó ember. Én minden filérjét visszaforgatom a, a különböző projektekbe, aminek valami jóval hosszabb távú hatása látszik lenni. Ö, és én amennyiben úgy gondolom, hogy már pedig nekem két év múlva szükségem lesz x forintra egyben, akkor még olyan áron is takarékoskodom, hogy veszek valamit, ami utána nemhogy, nem, jelentősen veszít az értékéből, de abba így befektetek, egy csomó lemorzsolódik róla, de amikor szükségem lesz rá, legalább egyben marad a 70 a érted? A, a tankönyvben úgy takarékoskodnak, hogy na, akkor 100 marad meg belőle, vagy 105, vagy 109? Én meg úgy vagyok vele, hogy öcsém, nekem az is jó a 70, de legalább egyben van, mert ebben én nem vagyok valami erős. És hát ez is egy szolgáltatás kéne legyen. 1964 körül, írja Miklós, 5 forintot takarékoskodtam évvégén. Ö, 5 forintot takarékoskodtam. végén kaptam rá egy 20 filléres bélyeget. Tehát akkor még volt kamat. Kamat bélyeg? Ja, értem, Aha. Tehát bélyeg. Ez 4%-os kamat. Igen. Igen, tulajdonképpen reális. És akkor volt az OTP takarékbetétkönyv, amire kamatot kaptál, meg volt az betétkönyv, amire nem mm -hmm. kaptál kamatot, a kamatot lenyelték, viszont sorsoltak évente, vagy havonta, havonta. Havonta kisorsoltak egy autót, tehát azzal így elvileg nyerhettél, de szerintem rosszabbul jártál, mint hogy. hogy kocsit sorsolták a, ki, vagy azt, hogy vehetsz egy kocsit? Nem, a kocsit. Mert ugye az is hiányzásom még volt. Nem, a kocsit sorsolták ki. De én úgy gondolom, hogy. Na jó, de ez is súlyos, hogy ez milyen világ, ahol kisorsolnak egy autót, és kapsz egy sárga nem tudom, én 1002-es és te örülsz. Ne, tehát nem te választod az autót, nem te választod, hogy akarsz, milyen színűt akarsz egyáltalán, hanem így nyertél egy sárga zsigulit, és a seggedet vered a földre. Neked még nyerni is, büdös Robi. A helyet, hogy örülnél. Lehetne ez a műsor valamivel pozitívabb, mi állandóan csak panaszkodni tudunk. Nekünk már az sem jó, ha ajándékba kapunk egy sárga gigulit. Ezért halkató... fogunk elrákosodni. Igen. Meg fogunk dögleni, rohadjunk meg, Fordatják a pénzünket, és a haszonbolót adobnak néha egy-egy autót. Sziasztok, így a kis ember. Sziasztok, az a generáció, amelyik a, ezeken a bélyegeken tanulta a pénzügyi ismereteket, az ma devizahiteles. Nem tudom, van-e összefüggés, írja paraszt gyakorlatilag egy magába forduló ívvel minden reakciót is nélkülözni ne, igen, látszik ez az SMS, mert de, ha, de igen, ha, rendesen para, ha, ha rendesen paraszt lenne tudná, hogy van -e összefüggés <Gyak> és pedig van összefüggés <Gyak> soha nem térítettek iskolák körül bélyeget, nem terítettek aha, aha. soha nem terítettek iskolák körül bélyeget, legfeljebb a szomszédokban ez olyan tipikus dilettáns poszkádári pedagógus urban legend max extazi tablet tehát vagy füvet. Esetleg heroint de az nagyon ritka volt. Inkább ne, heroinnal... Úgy fogalmaz, nehéz volt hozzájutnom. Inkább heroinnal megszort spanglikat, hogy rászokjon a kis dobos. Ne! Nagyon finom. Én nem hiszek ebben. Én sem. Én ebben a heroinnal megszort spangliban se hiszek. Sosem akartam elhinni, nem. hogy van ilyen, Ö, aki felesleges dolgokra költ, csak mert akciós, úgy voltam vele, hogy, ö, hogy aki hülye, megérdemli. Aztán nagymamám elkezdett pontgyűjtéses akciókban vásárolni, akkor beláttam, hogy van akinek külső segítség kell a marketing ellen. Nem azt láttad be, hogy van akinek külső segítség kell a marketing ellen, aztán már addigra beláttad, azt láttad be, hogy az aki hülye halljon meg elvét, azt a nagyi személye megtöri. Arról van szó, hogy a nagyi túl kedves személy ahhoz, hogy kimondjuk rá, hogy halljon meg, ha ha vegye meg a szemetet, ha hiszen a nagyi kedves a számunkra, és rajta már tudjuk tanulni a humánumot. Na most akkor képzeld azt, hogy ilyenből, mint a te nagyid, nagyon sok van, és... Lehet, az Azok között is egy csomó nagyi. nagyi. Azok között is egy csomó nagyi. És ezek mind a szemétre költik el a pénzüket, és nincsen joga az adott televízió csatornának a délelőtti műsorsávban, az adott áruházláncnak, a pontgyűjtő a keretében ezeket az embereket becsapni, marketing a... hazugságokkal a fejüket teletömni, őket ő, megkárosítani, vagy egyszerűen rájuk varni olyasmit, amire semmi szükség. Dobjuk be a kosárba, ezek mellé a viszonylag szabályosan működő intézmények. Mellé. Mellé, akik utána büntetést is elviselnek és kifizetik. Azokat a szélhámosokat, akik mindenféle paplanhúzat, tolpárna, András domb látogatás, láboskészlet és olyan szírszarokat sóznak rá a nyugdíjasokra. Hatszoros értéken, amire semmi szükségük, hitelben veszik fel. És a lemondás az kb. olyan feltételekkel lehetséges, hogy természetesen vissza lehet mondani tíz napig a vásárlást, hozza be a terméket amely nagyobb, mint egy autó. Irodánkba visegrádra tudod, hogy valamilyen valami elképzelhetetlen helyre, ahová nem fog eljutni az a nagy, akinek biznisz volt felülni egy turista buszra, ingyen megnézni egy turista látványosságot, és a, az elköltött ebéd közben meghallgatni a termékbemutatót. Ő nem fogja tudni visszavinni visegrádra azt a szart. A 80-as években először 1 majd 5 a 90-es években egyszerű 12 százalék, majd 15 százalék volt a kamat. Azt hiszem, ma is van ilyesmi, takarék hívják. Sőt, hát azt olvastuk, hogy 1964-ben már volt egy 4 os kamat, amit bélyegen fizettek ki csodálatos. Vagy nem tudsz róla, hogy nem találkoztál olyan bélyeget osztóúri emberrel. Simán lehet, hogy találkoztál oszi, hallod? Mert... Csak nem osztottébb bélyeget. Jaj, Sabin volt, vagy bebétszünete volt? Igen, igen. Nem volt szolgálatban? Fi, ezek mindig ott vannak. Ebből és mindig látszik, hogy nem az körül, ez neki. Ha, ha, ha Feri és Jutka nincsenek ébren, <gül> <gül> <gül> ha, nem, ha nem figyelnek, ha nem kémlelnek, ezek megrontják a teljes magyar fiatalságot. Írja, a magyarországi államszocializmusban népszerű takarékbélyeget és az úgynevezett piacgazdaságban divatos pontgyújtőfüzetek bélyegeit az öntudatlan infantilizmus rozoga hídja köti össze. Igen, ez így van. Igen, ez egy, elég pontos. Egy, egy jó kis Lutra album gyűjtés ez. Figyelj, van, aki szakértelemmel gyűjt dolgokat. Most ezt a számomra esztétikuma szerint is helyezem. Ha valaki nagyon gazdag, akkor valódi értékes festményeket mondjuk. Ha valaki valaki a zenét szereti, akkor bakarít lemezeket gyűjt. Hogyha valaki jó régen gyűjti, akkor mondjuk képeslapokat gyűjti, és a világ minden tájáról meg mindenféle tematika szerint. Ha Valaki bélyeget, van, gyű, bélyeget gyűjt, de posta bélyeget. És ezeket rendszerezi, ismeri, tudja, régi pénzérméket, régi papírpénzeket, uh -huh. vagy, vagy új forgalomban lévő nemzetközi papírpénzeket, akármit, és ezekről kialakul egy szaktudása, hogy mi, mi a kínálat, tudod? az mikor jelent meg, hány van belőle, ére többet, mint a nominális értéke. Na de aki, akiben nincs benne a rendszerezés iránti kényszeresség, vagy ez a, ez a pedantéria, amit, amit itt kiél benne, annak bőven elég, ha azt a 30 matricát gyűjti össze a valamilyen állóházláncból, vagy a benzikútról. Azt írja a hallgató, hogy a pénzt elköltöd, a bélyeget nem. Válaszként arra, hogy miért ne a pénzt, köl, pénzt gyűjtsen, miért a bélyeget. Tehát akkor a bélyegnek az az extra hozzáadott értéke a pénzhez képest, hogy nem tudod elkölteni. Ez, me ez megint nekem hogy szól. Ez megint állad. nekem szól, ez megint a közgazdás képzés kritikájaként megfogalmazott előbbi gondolatomhoz tartozik, ami lehet, hogy hülyeségnek hangzott, de akkor, akkor nem sikerült megérteni az emberi lelket. Hogy igen, hogy hálás vagy azért a korlátért, ami miatt nem tudod akárhol beváltani, mert így nem töröd fel. Érted, a malacperseit csak le kell lejteni. Hmm. Ugye? Hmm. Véletlenül lekönyökölöd. De a malacpersej az ugyanilyen, nem? Nem, mert csak le kell lejteni, és Nem, pénz de, van benne. De ugyanolyan lejteni a malacpersajt, hogy, hogy megnyered a pénzt, ja, de a persajt. Sajnálod terseit. a malacot, és Mondosan, e, legalább... És ezért, régen, és ezért ez takarékos ez, ez, vagy. Ez egy kisebb korlát, mint a, mint a bélyeg, azt hiszem. De me, hol van még olyan malacpersaj, amit törni kell? Tehát, hogy ilyen sincsen van a olyan aljában van egy kis gumidugó, és egyszerűen... Ez k... egy húszast is, Persze, az előbb kiven. bedobtál egy tízes-t. <laughs> e... lass, lassan kisikasztod a saját megtakarításodat Sziasztok! A Gépkocsi nyeremény takarékbetétkönyv még ma is létezik. Egyszer kell egy összegért megvenni, és amíg élsz, vagy ameddig van OTP, minden hónapban nyerhetsz autót, írja Marci. Én Igen. szerintem meg az van a, a malac... Meg, más is. Szerintem meg az van a hogy a, ahhoz, hogy a malacpersely alján a kis gumidugó legyen, ahhoz nem elég az hogy mi már ne akarjunk annyira takarékoskodni, vagy hogy ne vegyük annyira komolyan a takarékosságunkat, hanem az is kell hozzá, hogy a, a, a fém pénzeink ezek a, ezek a garasok, ezek ennyire elinflálódjanak, ennyire eléptékten Ugyan ki tudja, hogy olyan venni a 200 meg 50-esekből meg 100 gyűjtött vagyont. nem hagyonról van szó, nem hát de jó. akkor is megtakarítás, senki se gondol így, így erre. A fölváltott apró, hát ami már, ami már, papír, ami, ami már ami már, nem papír, hanem apró, azt mondjuk össze lehet gyűjteni egy tálkában, vagy mondjuk a malacs Érted? tehát hogy az már nem arról szól, hogy a megtakarításaimat félre rakom, hanem arról van szó, hogy fölváltottam egy 500 százas, vagy fölváltottam egy Est, és most van egy csomó apróm hova rakjam? Hova szórjam? Az apró pénznek is van ö, elég jó funkciója. Tehát ilyen egy 2000 forint. Egy, egy ilyen malac perselybe belefér szerintem 8 tízezer forint apró pénzben, és én képes vagyok ö, ugyanazért az összegért egyszerenni enni két fogást, meg két hétig enni. Szükség függően, ha, ha úgy adódik. Úgyhogy, úgyhogy rohadt sokat ér az a, az a pénz vajon milyen összeg marad beváltatlan takarékbélyegben és betétkönyvben és fesztiválkártyán mert ezek elkavarodnak ám tehát hogy, hogy ez egy plusz haszon amivel ezek számolhatnak hogy bármennyi takarékbélyeget adsz el bármennyi fesztiválkártyát adsz ki tehát ö, sosem fogják mindet visszaváltani De akár ezzel, a ezzel sok helyen élnek a, a Soha... Google hirdetések után is tehát, ha neked felületed van, és másoknak a hirdetése nálad fut, érted, amit mondok? A Googlenek az az egy szolgáltatása, akkor te kapsz pénzt, amennyiben, mit tudom én, 100 dollárt megkerestél vele, és majd akkor beválthatod. Az összes kicsi, aki ezt soha nem érje el, vagy mindenki, aki 190-et értel el, és a 100-at kivetted, de a 90-et már nem tudja, az bent marad. Na igen. Na és igen. nem azért, mert az a, annál kisebbet gazdaságtalan kifizetni, mert akkor mondjuk azt mondom, hogy akkor 10 dollár legyen a határ, mert 8 dolláronként többe kerül az adminisztráció. De nem, 100-nál van a határ, mm -hmm. úgyhogy a, a kicsiké bent marad. Ja, ja, ja, tehát erről van szó, tehát hogy ezzel mindig számolnak, hogy, hogy mondjuk kiadok 1000 fesztiválkártyát, ebből mondjuk 986 lesz olyan, amit Euh, amit visszaváltanak, vagy levásárolnak, vagy kivesznek. Kicsit kevesebb. És lesz egy halom, amelyik meg plusz profitot hoz. Tehát amelyik meg önmagában azon keresek, hogy nem pénzért költenek, hanem fesztiválkártyán, mert nem váltják vissza a Igen. pénzüket. És ugye úgy van, hogy a kiáraton kívül szokott lenni még egy visszaváltó pont, ahol visszaválthatod a fesztivál utáni első nap délig, mondjuk a, a, a cuccodat, és utána már nem válthatod vissza. Persze ez így nem működik, tehát a mondjuk valamelyik ügyvéd haverom rájuk írt kettő nappal később, hogy bocs, de szó nem volt arról, hogy én oda vissza tudok menni, viszont a pénzemet kérem, úgyhogy ide utaljátok, és két kör vita után elutalták neki, mert nyilván ez így szabályos egyébként, csak az is ugye egy kérdés, hogy egy korlátot emelünk az ember és a pénze közé, és az egyik ilyen korlát az az, hogy levelezned kell valakiről arról, hogy árulja valakivel arról, hogy árulja el, hogy, hogy kinek kell szólni, hogy utalják vissza a pénzedet. És ha két levélnél többet kell írni, akkor megint a benthagyott pénzűek, mit tudom én, tíz, tízből hat, azt mondja, hogy áh, mindegy, áh, most már más kell csinálnom, nem érdekel. A szigeten állítólag két millió marad bent a kártyákon írja a hallgató. Amúgy el tudom képzelni. Hát nyilvánosságra is hozzák, mert ez, ez nem egy titok, hát ez világos, hogy így működik. Osztálytársam kapott pénzt otthon bélyegre, erre ő inkább taxival jött suliba. Hm. Még mindig jobb jut, hogyha LSD bélyegre költötte volna el, és megnyugtatja a ismeretét, hogy hát erre kaptam. Taxival jött suliba. Volt, volt egy haverom, ö, üzemeltetett egy éttermet, vagy hát ilyen, ilyen kocsmaszerűséget. Volt kaja is. És... Ö, Hát rendesen eladósodott, egyszer-egyszer egy, árura, egyszer-egyszer kábítószerre, aztán a végén már nem volt meg a kocsma se. de 5 perc múlva valamikor egy hétig jól ment a szekér, és pont, izé, pont fesztivál volt, akkor a Balatoni taxival érkezett. <gül> ö, szélsőségek embere, azt kell mondjam. Egyiptomban a pénzértékével lemodellezték a betárolt termény romlását. A kibocsátástól kezdve havonta veszített az értékéből. Így kényszerítették reál beruházásra a földműveseket, akik a pénzből emiatt a föld termőképességét növelték, például trágyázással öntöző rendszerrel, írja Nándibá. Ú, ez nagyon komoly. Nagyon komoly közgazdasági tudást feltételez. Ö, Nandipán, Hely, meg ez helyes ez. motivációt. Mi? Érted, nem hülyeséget, mint ahogy írja. Nem, hát ez magas kultúra. Ez magas kultúra ez alapján. Plazmát kell venni gyors kölcsönre. Az a tudkó írja, Sanyi. Teljesen jogos, teljesen jogos. Itt azért a, a, a, a magyar, magyar nép szelleme, uralkodó szelleme azért kísért az, az SMS falon. Úgy irigyeltem azokat az osztálytársaimat, akiknek tele volt a füzetje, írja Picske, és most derül ki, hogy ők voltak a gyökerek. Akkor ma jó estét szereztetek nekem. Miért voltak gyökerek háborodik fel Zoli? Gyűjtötték a bélyeget egész évben, és a végén kaptak rá néhány százalék kamatot az OTP-ben, amiből tudtak egy nagyobb dolgot venni. Nem hitelből, mint most. Én annó így vettem az első vókmenem. Senki nem mondta, hogy gyökerek voltak. Ez Pityke írta, hogy, hogy akkor e szerint ők Nem, volt a, a paraszt írta. Nem, Zolívta. Hát, nem, jó, nem, jó. nem gondoljuk, hogy gyökerek voltak, akik gyűjtötték a bélyeget. A... Én nem gyűjtöttem, én, én, de, de egyáltalán nem gondoltam. Én akkor se gondoltam, most se gondolom, hogy gyökerek. Hát, nem, esik egybe a, nem esik egybe a a takarékoskodók halmaza a mostani uh, hitelkárosultakkal. Sőt, valószínűleg... Azon gondolkodtatok már, Honnan? hogy a pénznek hányféle neve van? D... Illeték, járulék, tőke, borravaló, jutalék, jövedelem, bónusz. Mind a pénz megnevezései különböző esetekben. Uh -huh. Sőt, hát, és akkor még nincsenek itt a szlengek, mert az meg ja, még ja. egy csokor. Puska, gemba, zöld, cash, és nincsenek itt a paraszolvencia öt megfelelői. E, annyira vicces ez az emeljünk falat módszer a spórolásra. Én tudok pár millió megtakarítás mellett nem feszengeni, hogy mire költsem el tegnapra. Ha nem látnám, hogy mások tényleg képesek folytonosan hitelbe fulladva. Túlköltekezve élni, el sem hinném, írja balázs. É, én látok az ismerőseim körében olyat is, aki nem tud mit csinálni a megtakarításával, mert egyszerűen se vállalkozási ötlete, se kedve, se még egy Egyszeren fe... egyszerűen nem, semmi fantáziája nincsen arra, hogy miben, menje tön miben menjen tönkre. <gül> Míg olyat is tudok, aki meg nem elégszik meg egy vagy kettő párhuzamos dologgal, hanem van neki 10-12 olyan, mintha sose lenne pénze közben a itt olyan havonta a más embereknek az éves keresetét fizeti ki mások részére, hogy az ott valamit ott nem tudom ö, szüljenek meg. Azt írja Emőke, hogy régen még jól működött ez mármint a, a, a bélyeggyűjtésért valamit cserébe kapás, az Ofotértnál az ingyen filmmel. Na ez milyen jó, érted? Nem valami limlomot kapsz, amire nincs is szükséged, hanem te épp előttél egy tekercs filmet, beviszed, előhívják, mert az nekik a bolt benne, és mit kapsz cserébe? Egy tekercsfilmet. Egy tekercsfilmet, filmet, nem hogy egy, legközelebb is ide gyere Nem egy serpenyőt. Igen. Ezt <gül> érted, nem nem, amíg... nem, hogy arról van szó, hogy azért kapsz egy tekercsfilmet, mert a nagy pénz az előhívásban van, és mm -hmm. nem a filmvásárlásban. Mennyi el tovább? Mennyi el tovább? I ez az az ajándék, ami, ami hatékonyan tesztéget törzsvásárlóvá, vagy törzselőhívóvá már, ha ilyen létezik. Gyűjtöttem, mármint takarékbélyeget írja a hallgató, és gazdálkodj okosan vettem belőle. Mm. Úgy tűnik, nem tudott tökéletesen megtanulni gazdálkodni okosan, meg takarékoskodni volt egyébként nem olyan is, előre. Hogy a gazdálkodj okosannak volt egy ilyen kis testvérjátéka, a takarékoskodj. Aha. És az is, az is egyébként ez szinte az tök ne, hasonló Az volt. nem valami licenclopás jellegű manővel Legfejebb volt? annyira, mint mi a ki, de... de a nyereménybetétkönyv nem csak az OTP-nél van írja a hallgató, hanem az FHB banknál is csak a pontosság kedvéért. Mm, Oké. Okay. Na helyes, helyes. Én meg azt gondolom, hogy inkább vedd ki a kamatot és vegyél egy autót. <gül> Ö, Gyuri azt írja, hogy ő is benne van egy 5000 egy autó évek óta, hát majd meglátjuk mi lesz, és valaki írta, hogy neki mai napig megvannak a takarékbélyegek. Most minden... olyan veszel egy 5000-es egy és havonta, havonta, havonta sorsolnak egy 5000 egy 5000-est bevetettél 30 éve, éve, és havonta kisorsolnak egy autót, na ne hűítsetek már! <gül> Ezt senki se hiszi el. Hát ez kinek jó üzlet? <gül> szóval ö, azt látjuk, hogy valakinél a műkincs a valakinél meg a tankolt benzin, és az, a, és az azért járó matrica. Valaki meg csak egyszerűen kinyomogatja a pukkanós fóliát, és neki az is elég. De tény, hogy van bennünk egy gyűjtőszenvedély, és erre a gyűjtőszenvedélyre erőműveket ö, lehet erőműveket, a marketingesek erőműveket építettek rá. Évszázadokon át a civilizációnk fő kulturális tere a színház volt. Fontos, hogy a színházban az előadás az egy előre megírt anyag. Tehát, hogy az egy, az egy fikció. Miért fontos, hogy fikció? Mert nem az, az a hétköznapi valóság írja, hanem a teremtő képzelet. És ez nagyon fontos. Ugye a színházat megelőző időkben, a késő római korban, az amfiteátrum volt a civilizáció kulturális tere. Az amfiteátrumban... De, de, az, de, az, de az ilyen itáliai jellegű még a rend, a színház meg görög, nem? A származása az görög, de a, de a, de, de a, a színház az, az Európában úgy gondolom, hogy a reneszánsz hozta vissza mm -hmm. nagyon nagy erőkkel. Hát más példát nem mondjak, mint Shakespeare-t. Szóval a színház, az fikció. A Amfiteátrumban zajló gladiátor műsor, amikor keresztények vívnak e, oroszlánokkal, rabszolgák egymással, és a szórakozástárgya az, hogy melyik öli meg a másikat, ez nem fikció, ez a realitás. Ez a valóság. Na most e, azt szerintem egyáltalán nem mindegy, és nagyon sokat mond el a civilizációnknak az állap, állapotáról, meg a fokáról, hogy, hogy e, a valóságban lejük örömünket vagy a teremtőképzelet szüleményeiben lejük az örömünket, tehát hogy mi a, mi a, mi, milyen kulturális produktummal reprezentáljuk a magunk civilizáltságát. Na most a, a gladiátor műsor az, az kifejezetten a valóság élményét, valódi vér, valódi halál, valódi dráma kínálta fel. A dolog annyira valódi, meg annyira valóságos, annyira hiteles, annyira ott és akkor történik, hogy már barbárság. Hogy már barbárság. Ténylegesen barbárság. Nincs jogod. Nincs jogod ahhoz a, ahhoz a műsorhoz. Arról van szó, hogy neked a kereszténység ezért törölt el az amfiteátrumokat, meg a gladiátorsókat, mert nincs jogod. Mert a, a megszemélyesült ember, a Krisztus által megszemélyesült ember, aki már nem az ember, már nem a római ember, hanem már, a, már az új ember, már a, már a keresztény ember, erre mondjuk azt, hogy személyiség. A személyiséggel rendelkező ember tisztában van azzal, hogy ott éppen valami olyasmi történik, amikor az oroszlán megeszi a keresztényt, vagy amikor az egyik, egyik gladiátor megöli a másikat. Nincs jogod. Nincs jogod kilesni. A annak az intimitását nincs jogod kilesni. És ezért a kultúra visszagravitált, az antik görög hagyományokhoz a színházvilágába, világába, amit a fikció tölt meg. Egy olyan tér, egy olyan kulturális tér, amit a teremtő képzelet tölt meg. És én most azt látom, és ez lenne a felvetésem, és ezzel kapcsolatban lennék kíváncsi a hallgatók véleményére, amelyet a 06302010909-es SMS számon közölhetnek velünk, mint hogyha visszatérnénk, mintha visszapogányosodnánk a gladiátorsókhoz, az amfiteátrumokba, ez a reality. Ez a Realitik világ. Na, de hány éve megy a Reality 17-16? Na, a vasfüggönynek ezen az oldalán 17-18 hmm. éve megy, vagy mit tudod, valami ilyesmi, de lehet, hogy csak mittél 15 éve, de, a, de Európában a vasfüggöny másik oldalán meg már 20 éve. Hát, az se sokkal több. Nem, sokkal több. Világos, de hogy ez most egy ilyen tendencia. Tehát megint csak azt érzem, ha, ha csak arra nézek, hogy a színházaink egyre inkább visszaadják a helyüket, a gladiátor hogy egy visszapogányosodás zajlik, egy Krisztus előttre való visszazülés vissza zajlik, Ö, már megint nem elég nekünk a teremtő képzelet, már megint nem elég nekünk Ice -kulosz. Már megint nem elég nekünk Shakespeare, nem elég nekünk Molière, nem elég nekünk a, a fikció, valóságosabbat akarunk, valódibat akarunk. Húsvér emberek valódi szenvedését akarjuk látni, valódi emberek valódi haláltusáját akarjuk kilesni. Na most persze a civilizáció vékony kultúrmáza még mindig rajtunk van, bár már felrepedezett, még olyan önfeledtséggel nem tudjuk élvezni az emberi halált, az, az, a, a vér felbugyogását a sebekből mint ahogyan azt tettük a késő antikkorban, a késő, antik késő római idején, de már egy VV, vagy BB Évit már megérdemlünk. Ugye BB Évi ő az áldozata kifejezetten ezeknek a Realitiknek, BB Évi nem pusztán ö, az egyik terméke az egyik TV csatornának jelesül a TV2-nek, hanem kifejezetten az áldozata. Ő a Bulvár Média áldozata. Tehát ő az aki, és időről időre körbe is hordozzák, hogy éppen hol tart a szerencsétlen nőnek a kálváriája. És büszkék rá. Tehát amikor így látom a blikben, meg látom a borsban, meg egyéb lapokban, hogy na mi van BBE-vivel, megírja nekünk a story, megírja nekünk a best, olyankor azt érzem, hogy kicsit büszkék. büszkék, Mert azt érzik, hogy elég hatalmasak ahhoz, hogy legyen egy saját áldozatuk. Nekik saját áldozatuk van, a, a, abban a realityben, abban, a, abban az amfiteátrumban, ahol ők rendezik a, a valóságsóikat, ott egy áldozat, egy gladiátor mindenképpen és biztosan elvérzett, és ez BB vi és erre ők büszkék. Megvan az első, mondjuk azt. A Reality-ben már régen vissza, visszanyúltunk, vagy hát elkezdődött, csak nem feltétlenül rögtön a szenvedés a terméke hanem egyelőre csak a valóság a terméke, és még nincs benne a halál, meg a, meg a halál, halálra menés, ami, ami majd a vége talán. Uh -huh. Ö, viszont azt látod, hogy nagyon lassan züllik, tehát a reality műfaja itt van 16 éve mondjuk, és most tesszük fel ezt a kérdést, és még mindig nem tartunk ott, hogy emberek szenvedését néznénk az élettől való elválás során. Hát még nem tartott ez a műfaj, hogy emberek egymást a tévében. De ö, fikcióban már megénekelték, ugye ott van a menekülő ember, a running man, az vagy, vagy, itt, jó vagy itt van az éhezők viadala, ami annak a, a ugyanennek a felvetésnek egyfajta modern változata, hogy a televízióban megnézzük, hogy akinek ö, ételre nincs pénze, az, ö, az küzdjön akkor inkább az életért. A, zseniáli, a zseniális az a Runningben, az olyan, mint hogyha egy, egy, egy, egy egy Black Mirror epizód lenne. Uh -huh. az, annyira, az annyira látnoki, az annyira igényes, az annyira, ö, annyira ö, társadalomkritikus, meg, meg annyira a éppen ebben az alternatív jövőben, majdnem jelenben, közeli jövőben játszodik pont olyan, mintha egy, egy Black Mirror epizód lenne, hogy az igazságszolgáltatás és a szórakoztatóipar hogy talál egymásra. Egyébként van is egy ilyen Black Mirror epizód, ami egy büntetés végrehajtó intézetben zajlik. Ez a... Ez a nem mondom el melyik Black Mirror epizód, hogy azért ne szana szanaszéjel, csak kicsit. A, az, érzé, az érzésünk az hogy Jézus belénk rakott egy csomó gátlást, gátlásokat, tényleg, Jézus gátlásokat rakott az emberbe, gátlást rakott beléd, hogy önfeletten élvezd a haldoklás látványát, gátlást rakott beléd, hogy a gyengébbbe belerúgj és élvezd, és ezeket a gátlások, ezek a gátlások, ezek szorongatnak belül, miért? Mert szeretnénk belerúgni a hajléktalanba. Mert szeretnénk végignézni, ahogy döglődik az, aki éppen döglődik, és szeretnénk nézni, ahogy ki a lelkét. És élvezni akarjuk minden pillanatát, hogy nem mi leheljük ki a lelkünket, nem mi döglődünk, nem mi vagyunk a hajléktalanok. Ez egy pogány élmény. Ez egy metszett pogány élmény. Ez az amfiteátrumok, a gladiátor műsorok világa. És a jelen korban én azt érzem, hogy a, az a, azok a gátlások, amelyeket a Jézus Krisztus belénk rakott ö, emberekbe, emberiségbe szépen lassan elkezdenek feloldódni. Egyre, egyre kevesebb gátlást érzünk akkor, amikor egy nyomorult embert haldokolni látunk, Egyre kevesebb gátlást érzünk akkor, amikor egy nyomorult embernek a haláltusáját látjuk, és, és ö, leginkább azt érezzük, vagy nem feltétlenül a haláltusáját, csak mondjuk a megszégyenülését, csak mondjuk az ember, a, ember alatti mi voltát és az abban való dagonyázást, ala Mónika só, ala Balás ala Jerry Springer show. Tehát amikor az, azt az élményt szerzi meg nekünk a média, amit a Gladiátor csak egy kicsit szolidabban, mert azért értjük, hogy a Jézus Krisztust még teljesen nem tudjuk kiűzni az életünkből, még ott van bennünk még szorongat, de már korán sem szorongat annyit, annyira, mint száz éve, és száz év múlva alig ha fog koránt, korán sem annyira szorongatni, mint ma. Tehát, hogy zajlik egy folyamatos visszapogányosodás a, az antikvitásba, a Krisztus előtti korba, a lelkiismeret előtti korba. Ti érzékelitek ezt a visszapogányosodást? 0630 2010 909 Az önkényes mérvadó Fuzsér Robertel és Horváth Oszkárral. itt a 9,9 jazz Arról beszélgetünk, hogy a színházból szép lassan visszalászkodunk az amfiteátrumba, és az embertelenség és a valóság lesz a szórakozásunk. Hát a valóság már most a szórakozásunk, az embertelenségbe pedig szépen haladunk befelé. Írja nekünk uh, Pálfi Daniel Ábel azt, hogy amikor a VV előtag társadalmi értékek kezd mege kezdi megelőzni a doktor előtagét, ideje szomorúan tudomásul vennünk, hogy a kultúra <gül> színuszfüggvényében leszállóákban vagyunk. <gül> <gül> Szépen. Állítólag az oroszok meg akarják csinálni az éhezők viadalát, valóban életre halára szerintem lesznek jelentkezők. Jó, ez a borzalmas. A lovakat lelövik, ugye, című című jönnek a Ezt nem filmnek, filmnek meg ne, Volt itt. róla, beszéltünk róla, hogy adásban erről... erről ja, azért, hát, hogy... Konkrétan van egy orosz vállalkozó, akkor most mondom, aki valaki valami valaki. applikációt csinált, ami a következőt szolgáltatja, gondolom Androidon egyébként, mert azon működik ez a funkció, hogy a bejövő hívások közül megszűri azokat, amely számok hitelintézetekhez, hitelkártyaszol tartoznak, ugye hivogatnak, hogy egy-két-három hónapja nem tudom mióta késel a fizetéssel, és ettől a stressztől szabadítja meg az eladósodott embereket. Magyarul hát így támogatja azt, hogy felelőtlenül kölcsönpénzből finanszírozd az igényeidet munkahelyet vagy költözés helyet, vagy nem tudom. És ez annyira sikeres volt valamiért ezek szerint ezért, viszont fizettek ezek az emberek, hogy a fickó jó gazdag lett, és felvetette nyilván nem sok kapcsolatot, Annyi, annyi kapcsolata van a realitással, mint a Questor vezető csávónak a, a cikkek alapján, hogy tudod, ő érinthetetlennek gondolja magát, meg azt gondolja, hogy, hogy van pénz, akkor mindent lehet, hogy, hogy állítólag úgy hirdette meg a játékot ez az orosz üzletember, nincs 40 éves, hogy akár, akár a, a nem erőszak és a gyilkosság is belefér a játék tematikájába. Kihelyeznek 1000, 1500 kamerát egy rohadt nagy erdőben, aztán utcú neki. Ez a kemény. Azt akartam, azt akartam mondani, hogy ugye, az, hogy nézed a reality annak már többször elmondtuk itt a műsorban, hogy az a funkciója, hogy de jó, hogy nem én vagyok ennyire süttyó, szerencsétlen, beteg, szegény, póruljárt, ostoba, akármi. Ú, úgyhogy ez a, de jó, hogy nem mi vagyunk, ez tényleg azzal lehet kimakszolni. Nem, nem akarom kimakszolni. Jó. Nem hogy? szeretem ezt a kifejezést. De, hát De akkor találj másikat. Hát a falik tolni, ezt szoktam mondani Igen. helyette, hogy, hogy akkor, akkor örüljünk a leg, leges leginkább annak, ami ott történik, és nem mi vagyunk, és mi más lenne az, mint a szenvedés. Egyébként ehhez képest csicskák gyülekezete az amfiteátrum, mert ott mit tudom én, mennyit szenvednek húsz percet, amíg meg nem halnak. Ami nem lett napokig. Miért nem igen szeletelnek föl egy embert centinként a, a sarkánál kezdve? Mondjuk két héten keresztül. Igaz? De Az elő, isis ne már lassan már csak egyet kéne szedni. Igen, igen, igen, igen. Ne adjál ötleteket, mert megvalósul. Tehát az, az az igazság, hogy az ISIS ezt már elkezdte. Az ISIS az éleljár, az ISIS ebben a visszabarbárosodásban, ebben a civilizáció igájának a levetésében, ebben ők az, ők az úttörők. Mi a különbség a színház és a, a gladiátor gladiátorsó között? Mi a színház? Mert ugye arról beszélünk, hogy volt a, volt a, a szavannán élő vadak élete. Aztán abból egy, egy kulturális ugrással, mondjuk a, a, a Akropolison találjuk magunkat. Onnan egy kulturális zuhanással a Kolosseumban találjuk magunkat. Onnan egy kulturális ugrással Shakespeare Globe színházában találjuk magunkat. Onnan egy kulturális zuhanással a való világban találjuk magunkat. A VV-ben találjuk magunkat. Tehát értjük azt, hogy, hogy van itt két minőség. A színház minősége és az amfiteátrum minősége. A különbség az az, hogy amíg a színház az fiktív, addig a Gladiátorsó az valóságos. Ilyen módon a színház az élményt ad, de érvényt is ad. Tehát egy élményszerű tartalom, de érvényes tartalom. A reality show meg a gladiátorsó ezzel szemben olyasmi, aminek nincs érvénye. A valóságshóból nem következik semmi. A Monica showból nem következik semmi. De élményt ad? Élményt ad? Csak érvényt. Csak ellenem. érvényt nem ad. Valójában mi történik a színházban? A színházban a szellemi szférából lerántok valamit, és gyártok belőle egy kvázi valóságot. Egy, tulajdonképpen a valóságot felemelem az eszmékhez. Érthető ez valamelyest? A reality show-ban pont az ellenkező műveletet hajtom hm. végre. Az a, a valóságból a. Legprofánabb, leggonosabb, legalávalóbb, legnyomorúságosabb és legérvénytelenebb és értelmetlenebb valóságból, abból, hogy az egyik ember torkon szúrja a másikat és az elvérzik, ebből a valóságból, ebből gyártunk közkultúrát. Abból a valóságból, amiből semmi nem következik, semmire vonatkozóan. A, mert, mert mi következik egy való világból? Mi? Mi következik abból, hogy Alekos nyer? Mi, mi következik abból, hogy Leó nyer, vagy Ágica nyer? Semmi, semmi, uh, semmi, ami következik abból, hogy Kreon nyer, vagy uh, Antigoné nyer. Any annyi, a, annyi a hozadéka, vagy az elrejtett kis bónuszfalatka benne, hogy a de jó, hogy nem én vagyok ez a sutyó, és ez vonatkozik általában mondjuk 12 összezárt emberre, annak a végén van egy nyertese, ahol átélheted a de jó neki érzést, amit, amire aztán tényleg kevésszer kerül sor. Mert nem tudunk körülni másnak a, másnak a sikerének igazából. Vagy persze, ha valaki gazdag, az dögöljön meg, meghajjon meg, és nyilván lopta. É és ha valaki sikeres, akkor nyilván csalt, hiszen, aki most én ezt gondolom, én is minden csalással értem el, hát hogy Mi, ő miért érte volna el tanulással és gondolkodással és tevőlegességgel az a helyzet, hogy írja nekünk Robi, hogy teljesen egyetért a témával, szerinte is a kérdés felvetése időszerű és fontos hát nem, késő nem korai, meg időszerű. A running man az progresszív. Ja. Az még, még a televíziós valóság sok előtt. 80-as évek elejé. Előtt felvetette azt, hogy mi van, hogyha az élet, a, a, a, az élet megszakadása, a műsorszám. Az a helyzet, hogy mondjuk Robi képzelje el egy ilyen tengerjáróhajó katasztrófát, amikor megy a part felé, és beleszalad a partba. Gyorsan megy olyankor? Nem. Ugye, de az. nagy erővel. És megáll, amikor a stég megállítja azt a hajót? De hogy állítja meg. És ez a baj azzal, hogy 17 éve beszélgetünk erről, hogy reality, és még mindig nem ölnek senkit. Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan tömeggel, egy olyan lendülettel megy lassan, amit megállítani is csak lassan lehet. Tehát nem tud nem örülhetünk semmilyen részeredménynek, csak annak, ha két pont között megmérjük, és azt látjuk, hogy most már lassul, és nem gyorsul. De most még a gyorsulás fázisában vagyunk. Nem a rikácsolás az, amit most itt csinálunk, hogy jaj, már milyen máz a reality, meg mi mi milyen rohadt vagyunk itt a Robival, hogy, hogy mi ettől, még nekem nincs tévém, tudod? De igen, de, de egy nem arról beszélünk, <síns> az az De itt nem arról beszélünk beszélünk, hogy melyik a jó színházi előadás, és melyik a rossz, hanem arról beszélünk, hogy mit nézünk, amikor a kultúrát nézzük. Egy szellemi tartalmat, amit lehoztunk az anyagba neked, vagy egy anyagi tartalmat, amiről azt hazudjuk, hogy az kultúra. Pedig valójában nem kultúra, csak a másik ember nyomorának a kilesése. Na és hát ez, ez, ez egy kulcs megfigyelés. Ugyanis ö, ez nem egy idejekorán megtett rikácsolás, amit csinálunk, hogy új, majd akkor itt majd az izé lesz, kolosseum meg gladiátorok. Hát ott a szenvedés formája a halál. De a szenvedésnek van más formája. Mi és a betegség, formája. a szegénység és a... a, a a kirekesztés és a csúfolás. É. És ezt már nézzük a televízióban. Tehát a, a betegségről az érdekes műsorok, hogy másnak mit tudom én, kövé változott a lába, azt, azt ugye tudjuk nézni, és, és ezt a kulturális csatornákon, amelyekre hivatkozunk, hogy á én csak azt nézem a tévében, hú, de sokat okosodok belőle, és hát a szegénység, meg pláne, mert hát ki a franc ezekben a ezekbe a mikro ahol tudod, ahol ilyen magazin vendég, mondjuk egy Jerry Springernél, egy szerencsétlen Hát, ha nem az, akinek számít 5000 forint aznap, ami, amiért egy olyan szerződést ír alá, amiből ki, ki nem jön. A... És, és végig húzzák a pofájánál fogva a tévéképernyődnek a fonákján előtted. I... Hogy a, a, az a hagyja a vércsíkot keresztbe. És itt a reality, reality a szó a legszorosabb és legtágabb értelmében vesszük. Minden, ami a valóság. Amikor a valósággal szórakoztatnak téged, azt hiszem ezt nevezték el úgy, hogy infotainment. Ugye? Tehát, hogy tájékoztatás. De az a panda született az infotainment. Az tudod, a fényes oldala az infotainmentnek. Ez meg a sötét Ezt sem gondoltam, hogy eljön ez a pillanat, amikor a panda születés a, a fényes oldalra egy, egy nagyon sötét dolognak a fényes oldala a panda születése, érted? Hát most egy nem... alávaló sötét dolognak az infotainmentnek a fényes oldala a panda születése, a sötét oldala az meg a frisbee, meg a fókusz, meg a nyomorult emberek szerencsétlenségén való, való, ben való dagonyázás, hiszen hát mit látunk ilyen helyzetekben, hogy a valóságot kínálják fel nekünk, olyan módon, ahogyan 300 éve még a fikciót kínálták fel, hogy szórakozzunk. Tehát a Fókusz meg a Frisbee félreértés neesség nem arról szól, hogy mi megértsünk valamit a világról, hanem arról van szó, hogy szórakozzunk jól, hiszen mindez a nyomorúság, mindez a szörnyűség nem velünk történik, hanem valakivel, aki, aki nem mi vagyunk. És ennyit tud, ennyit tud mondani a mai világ, a Krisztus, a Krisztus azt mondta, hogy ez is veled történik, mert ő is te vagy, testvérek vagytok, egyek vagytok. Nem, nem, nem élvezheted azt, ahogyan ő haldoklik, mert egyek vagytok. Ö, a Fókusz meg a frisbee mit állít? Mit állít ehhez képest? Mit mond ehhez képest Hajdú Péter? Mi az új állítás? Nem vagytok egyek mégsem. Nagyon sok üzenetet kapunk, Judit írja nekünk, visszapogányosodásnak tartom a személyiségfejlesztő tréningeket is. Különösen az advent utolsó napjára szervezett egónövelést. Na most azt kell megérteni, hogy ez nem személyiségfejlesztő tréning, hanem személyiség visszafejlesztő tréning. Az egófejlesztő tréning az nem fejleszti a személyiséget, ezt kell érteni, hanem éppen ellenkezőleg. Bízzunk, bízzuk a pszichológusokra, írja Judit, ami az ő szakterületük. Na világos, mi a pszichológusokra bíztuk, de mi lesz az áruló pszichológusokkal, a marketingesekkel. A marketingesekkel, de, akik, a akik de, de, de tudjuk, hogy nagyon sok pszichológus dolgozik marketingesként, és tudod, mert őket arra képezte ki a tudomány, vagy az egyetem, hogy, hogy beteg embereknek segítsenek. Ehhez képest ők mit csinálnak. Ez, ezt hozta, ezt a tudást, ez hozta létre a tudást. Ezt a tudást arra használják fel, hogy emberekre rávarjanak olyasmit, amire nincs szükség. Jó, hát ez olyan, mint az anatómia, hogy ö, műthetsz is vele, meg ö, beszúrhatsz a, a között a két borda között, amely hatására a leg, leghamarabb elvérzik az áldozat, vagy meghal, tudod? Igen. Vagy Igen. a com, Comb a belső felén lévő ütőeret egy ilyen kis késsel átsz, és ott hagyod a... Mert vannak ezek a filmek, amik, amikben így gyilkolnak. De... Ö, figyelj, ö, mi is érintettek vagyunk ebben. Tehát az előbb is elhangzott, hogy szórakoztató. Azt a szenvedés. szórakoztató a koloszeum is. Hát miért? mi másért volnának ott Azt az emberek? pusztán szórakoztató. Pusztán, mert semmi érvénye, és pláne semmi humánuma nincsen, de szórakoztató. Sőt, én csatlakozom a, a reality nézők Ha A nyári itt lenne mondaná megint, hogy ő ezeket szereti ezeket a műsorokat. De ha nem, ha nem is szeretem, szórakoztat valamennyi ideig a és főleg a kontroll fölötte, hogy elkapcsolhatom majd, amikor már épp elég volt, mert az nem szórakoztat, ha mondjuk tíz ilyen ember társaságában kell lennem. De azért nem tagadom meg ezt, mert, mert világos, hogy erre igény van. Ugye mondtam, hogy itt van ez a teher hajó, ami lassan mozog, nem véletlenül van akkor a tömege, hogy lassan mozog és megállíthatatlanul, mert nagyon sokan vettek rá jegyet, mert a szórakozásra igény van, és hogyha én onnan elkezdem a, a, a, az embertelenséget lepakolni, akkor annak a helyére kell tennem egy kulturális terméket, Á, ami alternatívaként szolgál, Á, és nem igen. tudjuk, hogy mi ez, de egy biztos, hogy nem azt kellene hoznia, hogy de jó, hogy nem én vagyok ott, hanem azt, hogy milyen jó neki, hogy ott van. Ezt már az előbb is mondtam, csak ez egy, ez egy picit ilyen hurra optimista, ilyen tökkelőtött... De, de még akár ennél többet is mondhat egy előadás. De, de, de érted, hogy most de mit pozitívkodok itt, meg jaj, ez annyira naív, meg még jó, hogy nem azt mondom, hogy világbéke, mi van, mi ez az rádiómosor a lényeges különbség nem a pozitív meg a negatív végkifejlet között van, hogy valaki megnyeri a fűnyereményt. Meg az is reality élmény, uh -huh. mert valaki meg elbukik. Mert és nem, és nem a, között van, a között van, hogy valakit mondjuk bordán és meghal, hanem a között van a különbség, hogy az egy fiktív szereplőe, és az egész bukása meg hanyatlása az valójában egy nagyobb érvénybe, egy nagyobb uh -huh. tanulságba ágyazódik, hogy nem önmagáért történik a dolog, hanem van, következik belőle valami érvényes tartalom, itt, itt. tehát hogy valójában az, hogy ő ott lehanyatlik és meghal a végén, mondjuk Hamlet meghal a, a történet végén, vagy Claudius meghal, ezekből Ezeknek a halála, ez nem ön célú, nem azért halnak meg ezek a figurák, hogy élvezkedjünk a halálukon, hanem hogy a haláluk által elmeséljen nekünk a szerző Shakespeare valami fontosabbat, mint Claudius, mint Hamlet, mint, mint, mint bármelyik szereplő. Valami fontosabbat, valami érvényesebbet, aminek ők csak az eszközei. Ahhoz, hogy ez a hajó lassuljon, az egyik eszköz úgy tűnik akkor az, hogy a szenvedést, azt figyük vissza, vagy tartsuk meg a fikcióban, illetve, hogy a reality-ből pedig inkább a pozitívumot merítsük. Helye van a szenvedés nézésének is. Nem csak a tanulság miatt, Robi, hanem mert van, akinek ez élvezetet okoz, de nem, nem, nem feltétlenül pszichopata, hanem, hanem, hanem egyszerűen levezeti ebben a gőzt, és nem egy másik emberen vezeti nem, le a gőzt. De, de, de ez nem úgy van, hogy pszichopata, meg nem pszichopata. A pszichopátia az egy nagyon-nagyon hosszú skála. Vagy széles skála, akkor így mondom. A, a, annak mindenféle fokozatai vannak. A reality pont arról szól, hogy... Amikor fölállsz a reality nézéséből, egy kicsit pszichopatább legyél, mint amikor leültél. Nem, nincs ilyen, hogy a pszichopata nem pszichopata. Ez egy skála. És ezen a skálán a reality rúgdost téged előre. Ö, az, vagy a, hát hátra Arról volt hát szó, hogy a színház fikció, de a, Kol a kolosszéum meg valóság. És ö, ö, látjuk a színházban a szenvedést, ami fikció. Látjuk a valóságsóban a valóságot, ami effektíve még nem akkor a szenvedés. És ha valós szenvedést látunk majd halálformájában, az lesz a koloszeum. De itt hiányzik ebből, a, ebből, a, ebből az igazságtáblázatból egy negyedik elem. Ö, a, az, ami scripted, tehát fikciós, de erőszak. És ez mi? Ja? Akciófilm. N nem, is. Még se hiányzik, de és a színházban történik. Ez a pankráció. Nem? Megvan már, ott van a, ott van a kolosseum, ahogy kiveszed belőle a scriptid részt, ahogy már nem fikció a pankráció, már meg is érkeztünk. Tehát egy, egy lépésre vagyunk, beterítettük a igazság igazságtáblázatot ö, a fikció és erőszakosság ö, tengelyek mentén. Hú, nagyon-nagyon erős üzeneteket kapunk. A színház célja a szórakoztatáson keresztül a megtisztulás, a katarzis élménye. A valóság sok ezzel szemben csak relativizálnak, a cirkusz hőseihez és áldozataihoz képest bárki mondhatja, na ennyire nem vagyok mocskos. Tényleges kérdés nem genyózás írja a következő hallgató. Ha aurélió helikopterezése alávaló, akkor Lars von Trier miért nagy király, amikor az Öt Akadály című filmben a haverja a harmadik világbeli nyomorgók előtt zabál ötfogásos lakomát? Na most én őszintén azt gondolom, hogy a Lars von Trier az egy nagyon-nagyon bonyolult figura. Egyrészt egy brilliáns rendező, másrészt egy intellektuális bűnöző. E és és, és vannak bizonyos alkotásai. Például a a táncos a sötétben, ahol az ember a katarzistólból alig bírja kivakarni magát, meg, meg tényleg, a, tényleg a legmagasabb művészet, amit ismerek. Meg léteznek olyan filmjei, mint például a Dogville, aminek a végén az egész életművét leköpi, és gyakorlatilag az egész civilizációt ö, meggyalázza. Tehát a Lars von Trier az úgy gondolom, hogy ő, ő, ő, ő nagyon elhitte, hogy, hogy ő isten. Ő nagyon elhitte ezt a Kultuszt, amit a, amit a romantika kitalált. És, és annyira elhitte, hogy ö, ugye egy rendező, egy filmrendező, az annak a film terének az istene, amely filmet ő rendez. Na most ez a Lars von Trier nevű isten, ez elszabadult, és ez már, ne, ez már visszaélt azzal, hogy ő isten. Azt érzem. Tehát az, amit ő tesz, az már nem, az már, nem, nem, nem magyarázható máshogy, mint gyakorlatilag erkölcsi bűntényként értelmezve. Nem lehet, hogy ez inkább annak az oka, hogy nagyon régóta nem volt olyan, hogy hallottak hev, hogy halottak hevernek az utcákon. Például? Vagyis a gyilkolásás nem jön már be a nappaliba, csak az interneten keresztül. Valószínűleg erről is szó van. Valószínűleg arról is szó van, hogy már csak a nagyszülőktől hallhatunk történeteket, halott emberekről, mert az egésztől elszigeteltük magunkat, és már vágyunk valamire, aminek tétje van. Már azt akarjuk, hogy tétje legyen a dolgoknak, de nem szellemi. Tékje, hús vérték, valódi ö, ö, vérben, emberi szenvedésben kifejezhető tétje. Mi is úgy látjátok, hogy már a természetfilmek is reality jellegűek, illetve az extremitásokat keresik az állatvilágban? Miért folyton a legmérgezőbbet, meg a leghalálosabbat keresik? Megnézném mondjuk a városi verebek életét szerintem az is érdekes lehet. Na most én úgy gondolom. A természetfilm a városban lakó rovarokról, állatokról, meg a mi a lakásodban és a bőrfelületeden lakik. Én azt gondolom, hogy, a, hogy, a, hogy az a David Attenborough az még a természetfilmek színházát gyártotta. Hát ő, ő, ő, ő nem legeket keresett, hanem így, egy tankönyvet Hanem Hanem ha ha ha ha vagy az égövek mentén, vagy az evolúció mentén végig tekintette az hm. életet. Na most az még a természetfilmek színháza volt. Az, ami ma megy a discovery meg a spektrumon, meg a legtöbb ehhez hasonló természetcsatornán. Az olyan műsorok, ahol felveszik a vadállatokat, majd utólag megnevesítik őket, és húznak rá a Elnevezik őket, a, a, a gazellát elnevezi lúszinek és elnevezi Franknek az oroszlánt, és Frank elejti Lüszhit, és az egészet így az már a reality-e Tehát az már tényleges reality show és nagyon örülök, hogy kaptuk ezt az üzenetet, mert megvilágítja azt, hogy ma már mindent csak realitiként lehet eladni. Ma már tehát itt a színház, mint működés, és a, és a gladiátor ö, viadal, mint működés áll szemben egymással. A lényeges különbség az az, hogy a színháznál a szellem alászáll az anyagba. A, a, a realitynél viszont az anyagot, anyagból, az anyagiból gyártunk olyan tartalmat, amely, amely kulturális tartalom, vagy kulturális tartalomnak hazudott forma. Az anyag lerántja maga mellé a saját szintjére a szellemet. Valami ilyesmi történik. Igen, valami ilyesmi történik, ez nagyon pontos. Káin vérvonala az emberiség, mert ábelnek nincs leszármazottja, írja en. És kaptunk még egy nagyon erős üzenetet. Egy 20 éves amerikai, abból lett milliomos a 90-es évek elején, hogy csöveseknek adott pár dollárt, hogy verekedjenek, és ő felvette egy videókamerával, amint véresre verik egymást. Még videókazettán terjesztette. Láttam vele egy riportot, volt egy piros Ferrária, és röhögött. Hát a pszichopata, a pszichopata. De vagy azt kell látni, hogy a pszichopata, meg, az, meg a. A késő római ember között nincsen semmi különbség. Akkor a pszichopátia volt a norma. Aztán jött a Jézus Krisztus, hozott egy új normát, és mostanra ez az új norma, ez elveszítette az érvényét, a fedezetét. Az emberek már nem hisznek benne. És így Mert a lelki az... ismeretnek is modernebb hordozó kell. Igen, visszaszivárogni, elkezdett visszaszivárogni az életünkbe a... a... A gladiátor só, az amfiteátrumok. A szórakozás. Van ez, a, van ez az örök kérdés, hogy mennyit ér egy emberi élet. És ugye erre tanultunk egy választ, hogy hát azt nem lehet megmondani, olyan nincs. De hogy egy, egy, egy emberi élet az pontosan egy emberi életet ér. Valószínűleg két emberi életnél kevesebbet ér. Ha már, ha már így számolgatott, csak ö, emberi életben van neki a egysége, és nem forintban ö, azzal, hogy a szegénységet meg a betegséget már fogyasztjuk reality formájában és a halált nem már tényleg csak pár lépésre vagyunk attól, hogy mégiscsak azért árazzuk már be azt az emberi életet forintban amint jegyet veszünk a Colosseum egyik székére elfogynak a helyek és az, a, a kínálat és a kereslet beárazza neked azt a jegyet 17.100 forintra. Ha akarsz kezet fogni a, a trénerrel, akkor 30.000-be. 30 Onnantól kezdve meg is van, hogy mennyit ér egy emberi élet forintban. Ide nem szeretnénk eljutni. Hernádi, Ud uh, Hernádi Gyula, úristen, majd a műrít lett belőle. <há> Hernádi Gyula a 70-es évek elején írt legtűrregénye. Az erőd pont erről szólt. Szupergazdagok jelentkezhetnek nagy pénzért egy olyan vadászatra, ahol életre halálra megy a játék. Füles kép, képregény is lett belőle, talán Zoráder nő nagyszerű rajzaival írja Daróczi És kaptunk még egy üzenetet egészen a, a Big Brother Big Brother kulisszái mögül. Maguk a készítők se jobbak ám a célközönségnél. Annó volt szerencsém az első Big Brotherben dolgozni, amikor elkezdődött az évi Renátó dugás ugye ez az a B.B. Évi, uh -huh. aki a sú... Aki, aki, ezek uh -huh. azok a pillanatok, amikor, amikor áldozatul esett a, a, a reality világának, meg a bulvár médiának. Tehát amikor elkezdődött az Évi Renátó dugás, nagyon sokan úgy rohantak be a ringbe, mintha az életük múlt volna rajta. Mennek kukkolni élőben, mentek kukkolni élőben, csoda, hogy rájuk nem dőlt az egész építmény. Na igen, szóval, hogy arról van, arról van szó, hogy, hogy amikor a készítők megmámorosodnak attól, hogy Istenné válnak, akkor valójában már semmi más élmé... másról nincs szó. Ezt az élményt exportálják ki a nézőknek. Ezt az élményt váltják fel a pénzre és exportálják ki a nézőknek. Valójában az a pogány, az a pogány élmény, amit a készítők éreznek, az a forrása minden bajnak, minden realitinek és minden gladiátorsónak, ami a szemünk láttára zajlik. Ez volt már az önkényes mérvadó. Köszönjük a figyelmeteket, holnap is itt leszünk. Sziasztok!